Месники-підривники за плавою Сейму виходили на залізницю Конотоп-Ворожба. В перших числах червня тут один за одним злетіли в повітря три військових ешелони. Рух по цій магістралі припинився на вісім днів. Тихо стало в Спадщанському лісі. Домна Данилівна, сидячи біля куреня за столиком базими, вистукувала на машинці суворівські вислови, що їх на пам'ять диктував Семен Васильович. Ці вислови мали стати нормою поведінки месників у боях. Юрасик один блукав по лісі із своїми іграшковими автоматами, кінжалом, гранатами, або ж ходив по куренях, показуючи бійцям колекцію німецьких хрестів. Дехто запасся в путивлі книгами і, зібравши гурт навколо себе, вголос читав. На річці звань поблизу штабу з'явились рибалки, і тут за водієм був Руднів. Біля комісара розсілися з вудочками його вихованці, наші юні бійці. На той час у загоні було вже багато бойових підлітків, хлопчиків 14-16 років. Ми, старики-путивляни, ставились до них, як до своїх онуків. А вони нас дідами звали. Ох, і дружна то була компанія. Всі хлопці-земляки, один одного в загін приводив тримались у купі, виконували обов'язки і розвідників, і зв'язкових. Чудові хлопці. Придумують, бувало щось таке, від чого згодом тільки ахнеш. Повернеться пустун з розвідки. Зразу бачу, що якогось фокуса втнув. Оченята аж полегкотять. Були в нас два льоні. Чечоткін і Забелін, обидва комсомольці. Під час одного нічного бою обслуга трофейного кулемета лишилася без патронів. Раптом біля кулеметників, наче з-під землі, з'явився Льоня Чечоткін, ведучи заповід нав'юченого коня. «Ось вам патрони!» «Де взяв? Трофеї!» Виявилося, Льоня під покровом темної ночі проскочив крізь цепи карателів у зайняте ними село. Побачив там припнутого до кілка коня – який був нав'ючений двома ящиками патронів. Чачоткін узяв його за повід і привів до своїх, знову пробравшись крізь ворожі цепи. Або взяти їх товариша-семикласника Володю Шишова. Як було не прийняти його в загін, коли цей хлопець мав власний арсенал? До того, як стати месником, він постійно викрадав у фашистів боєприпаси та зброю і ховав усе в ямі. Приволік Володя загін цілий мішок патронів і кілька гвинтівок. Призначили його зв'язковим, дали коня. Замість сідла, якого бракувало, прив'язали подушку. Під час бою хлопчак носився вихорем. Пух, наче бджоли, роївся навколо. Сучки і віти дерев подушку не шкодували. А в затище сяде під кущиком, заведе патифон і по кілька разів одну і ту ж пластинку слухає. Його улюбленою була «Шумів, палав, пожар московський». Патефон він здобув при розгромі одного ворожого гарнізону і просиджував над ним увесь вільний час. Сидить, слухає московського співака баса, а до нього все підсідають та підсідають юні розвідники і зв'язкові. За старшого в цій компанії був Радик. Він з раннього дитинства жив серед військових, звик до армійських порядків, а тепер вважав своїм комсомольським обов'язком допомагати батькові. Дехто догрив карти і приохотився. Грали на трофейні годинники. Виймали жменями немов горіхи. Семен Васильович звелів відібрати у бійців карти. Але командири не могли встежити за картярами. Радик не раз ловив їх на гарячому. «Підійде». Гляне так промовисто, що навіть з найбільш завзятого весь азарт злітає і скаже «Годинники розбирайте, а карти – моєму батькові. Гірше буде, коли він сам одбере. В школі Радик захоплювався математикою, а в лісі – на відпочинку – шахами. Його постійним партнером у грі був Іван Григорович Архіпов. Замирного життя вчитель – а в Месненському загоні – розвідник. Цей високий на зріст сутулий боєць першим з наших партизанів одягся з ніг до голови в трофейне обмундирування. Він виявився завзятим шахістом. Скрізь і всюди носив за шахівницю